اغاض کړه نه اته راغلو چې دې ویلاله چې څنګه هغه علاوه درته وګصا دا هدو څه او نسکان اله اخري مون نه دایو سوال نه او داغه مځید ته جواب پیخم چې اراض حادث منښو ویل کې اراض حادث او دوست ته آارو د بعضو بلان دی او د بعضو بل بایدیان دی د بعضو بلیان دی او د بعضو موترز وي و زرت ته داسې ز خیم که نه داسې چې د غیر دوست به نه بلغاې او نه به بل باید نه به بلغایان او نه به بله د غېې سال به آغا اعراض چې قائم دی پاسمانو نو پورے چکم رناغانی دي شکلو نا امتدادات دی شکلو نا امتدادات آلوان داکٹول پا دی آسمانو نو پورے شیش دی قائم وستا غا دا اعراض داغی حدوث نبیل آیان دی نه نبیل بیان دی نبیل آیان دی پستر کو منگا کرلی دل یا حدوث پیدا شون اند بیا آدم راغلل خو مخکې ر ډ او اوسم دی او کې شي بیا ونو دا سوال دد سوال نه به جواب وورېول جواب سره د سو دی جواب جواب ګوره وایه سن خو که نه س را خو که نه چې را خوې چې حدوث حدوسبل آیان بیا او دڅنو بل چکه حدوث د ټول حدوث د عدد څخه مراد خو دیو معنا کنه نسل اراض کدا پکې نه نوبل او عبادت هغه ده چې اعیان من حاجز کړي که نو حادث کړي نو محل کې حادث شنو حالم څه شو کنه نو دا غنور کې سمون څه شو نو کم اراض و کم استاله او غیره و دا جهادی سین نو د دې حدود اگر ته د عیاد او د بیان نه وي خدای زته چی قائم دي تر ام الهو محلنو چې هغه اعیاد دي او اعیاد هم څکروي تو چې هغه حدیثونه د عام څه شو سوال دا څه داور شامت نه شهره مولانا دار دې داور زه کریم چې مخکې دی ویل چې اعیاد حدیث په دلیل کې دی ول څوک ویلو اعراض حدیثونه تاسو ویلي چی یو اینم ده حرکت سکون ده خالی که دلی او حرکت سکون اعراضین حادثین دی دسی واکنه نمخی ده حدوس ال اعیان ده پاردری سوک ویلی اوست حدوس ال اعراض ده پاردی سوک دلیلوی اعیان نو دا خوصه شو دا خوصه شو فاکنه شو ده را تواب نره دا خوصه که همو اعراض که سوک اسمری نو چې نه اعراض د سری چې دغې د لپاره حدوث الاعیان دلیل نه هغه دلیل د په حدوث الاعیان هغه دلیل د په حدوث لکه حرکت او سکون او سنی د فی اعز چې دقیق د حدوث لپاره دلیل څوک ته حدوث الاعیان حدوث الاعیان هغه دلیل د په حدوث او دایو کې سم اعراض ذکرات پدوه پا کېسبد دا ضروري لازم د حرکت شكون کې د څو ایدار بل ازین شي ولی د دوه وجمن اعیان حادث کړي ووس که د اعیاد په وجې د شی شي کې حادث نو سبب علي شي دا, <تصفح> <دوازمشن>. <تصفح> وغیره دا او د سنه ده خو حرکت او شكون و غیره ما د شی اعراض کې د دې په وجې باندې حدوث پچا کې راځي په اعیانو کې او د اسمانو نشي اعیان کې د دې حدوث زا علي ها اثر د شی اعراض له کده غت و غیره د دی حدوث معلومی که دو حدوث الاعیان <سؤال> و نا نا یو قسم اعراض اغم موقوفون علیه هی دو حدوث الاعیان یو قسم اعراض دار حدوث موقوف با اعیان و قورنو لحاظ دور از ثانی بهم سالا غا چیزی کرشی آغا چیزی کر کرلی ما خود دلالت مکے پا حدوث تطول و اعراض ولی از من د دا اعراض و ناماغ دیجی ادراکی نیشی کې دې له نه د د هغو سره نه د هغه نه د هغو دوستان آزادو ده له هغه هغه اراضې قائمه تر اشمانونو پورې هغه اراضې قائمه تر اشمانونو لکه چې ټونه دې څو انده چې کان خوې وی په جام په څرد تعداد د افلا کو شر ذکر شه او یادل دا کې سماوات جمع ذکر شه چې کواګب وتم شامل شي من الزوائی دا زواونا دا اشکالو دا امتدادات و امتدادات سو بی طول آرز و جواب جواب دا دا خبر خلیب غراج دا که ندا ندا ذکر حدوث آیانو یستدعی تقادا کوي حدوث آراز د حدوث دا, دا, دا چا ضرورت دا وجر ضرورت دا دینا که دا اعراز لا تقومو الا بها دا نقائم کیه مگر پا ایامو تیان حادث چونو آیا آرادنسو چونو حادث چزاکا وجود کو پسی ها دا آرازنو آغی وجود د چاره د محلونو نو یو جسمی یو د آرازی آراز, آراز د پوری قائمی که یو تیلر کنو آبل با پوری قائمی کبل تیلر کنو آبل با پوری سئی قائم سنو زاننا مستلن وجود نه لري چٹ وقتی را غلی وان خاتم سو بڑی سر پوانشوی کنو خا نو سوال او کښاندار چې تا حدوثول اعیات دلیل ک په حدوثول اراضه مخکې رې حدوثول اراضه دلیل کلا په حدوثول اراضه آیا نوسته اراض موقفه نو کړه چې حدوثول آیا نوکف تر حدوثول نو بیا خدای ور راګنه جواب دیو چې اراضه څو قسمه یو قسم دې سری چې اگر دال په حدوثول اعیات یو قسمه غلي چې اگر مدلول دی دا حدوثول اعیات الثالث حالة مقصر حتى يوجود الجسم فيها وجود الحوادثة فيها بل هو عبارة على عدم الاولية عن استمرار الوجود في ازمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي ومعنى زلية الحركات الحادثة انهما من حركة الله وقبلها حركة الوحران لا اله لا بداع لا يلا بداع وهذا هو مذهب وهم يسلمون أنه لا يسلم جزيات الحركة بقريب وإنما الكلام في الحركة المطلق وجواب أنه لا وجود للمطلق إلا في زن الجزي فلا يتصور قدام المطلق ما حدث كل من الجزيات الثالث هذا الثالث اعتراض من سر اعتراض هذا أو تفسير هذا اعتراض في شئره او جواب سره نستازه کنمانی سو حقوق دید یا منشه سوال سره دوائم سوال سره درائم جواب سره نو بزده غدری خبری دیدو منشه را سوال داره چی ده مخی ویلو چې اعیان حادثی ولی حادثی زکده نخالی کی گی ده چاند او کمشه که نه کی گی ده حوالی ناسی نو ده کبراد لیلی ده که مشه کې نه خالقيږي د حوادثونه دغان شه به شي شه حادثه ولی که دغه شي سنشي او شي شي نو هغه حوادث کو سر م په کم ذکرای شي کنه ازل عقب او قدیم شي مړه نه پوه نشو دا چې نه خالقيږي له کارا حوادثونه اوس که د نه خالقيږي د حوادثونه او د شي شي شي قدیم شی یا از کلی شی له غزل کرا شي بیا بچا کرا شي کده پاگل کرا نه ما حوادث هم پکمزه کرا شي نو چې حوادث پاگل کرا نو دا حوادث شو کا زلیات آتا څه ویلونه راځي د ار از شی شي سوال پی کهی دی پی سکی دی سکی ویده ازل دیو خواست زی نم نده اتا لکه قصه خانی دیو خواست زی نم ازل هم دیو خواست زی نم خو نده لکه آغا گور بازار مثلا صدر که گور بازار یا زی نم نده دست سلیم او رو دل لیخو لکلی دل می نده مزداد می ننده را مفهوم میاور ایدل لی ولی در چیزونا نو لی دلی نوی دلی نوی علم پی قسعی لکل نو دا ازل چانم ندر زیو خاص زینم خو حتا چه آلتا که اعیان راشی نو آلتا که مسعال حوالی بلکه ازل عبارت تے دا عدم اولیتنا ازل دا چان عبارت تے دا عدم اولیت نا کم شے کے اول نلئی کم شے کے سنن لئی یا آزل عبارت داست دا مراری وجودنه یا آزل عبارت داچانه آزل عبارت دا, دا مال اول لهو چاہ نه نلئی او یا داستمراری دا وجودنہ عبارت دا یا او حوادث یو جزیات تا حوادث و دی یو جزیات تا چان او یا دیکھ شکن تا یو حادثون دی او یوی جوزیات تا حادث نو یو دا حادثون دی کولی دا کولی تبی یوی سی شیری جوزیات یوی سیری جوزیات نو دا جوزیاتی خو یقین ختمی ختمی گی ولی اغا حادث خو یو سی شیری خوی یو یو یا حادث شید یو در اغا فردی نو تک تا چه فرد به ختمی گی ولی ضروری خونده که شاید. اغا اغا کولی دیم سی شیشی مثلا حرکتون زمون سره و کولی دی حرکتون زمون سر سره یعنی کذا اعیان دی سی شیشی بی شاید. مثلا سوچ کوا اعیان دیم ازلی شید سری شی ازل دیم مخصوص دیم نم خونه دیم کنان فازل ديته وه چې ادم یولې چې اولنې لريای استمراری وجودی یا چی استمراری نو زدا هند راشي په ځلته د لری استمراری وجودی راشي یا اول دیولرني او حرکت تم راشي د حادثه تم راشي څه دی راي چې څوک په حرکت هو یو مطلق حرکت دی یي جزیات نو کی نو هغه جزیات مانی فنا راځي سراځي او ضرورین نه چې هغه مطلق مانی دین چې شهرته فنا پا مطلق بانی نیم سراشت ایو مولی شبدیو دی شیر ماتی متواجیر که نو پا چا مانه دا غرالا پا جوزی د فنا دې نا دیدی سمیسان دیلک پس را روان دیکن دیر آرابان نو یو نو آده گلاب دن یو افراد دا گلاب جا افراد دا گلاب پسار رسی مزید داری کلس پردلی مازیگر کی جر بخنه کپروتی بیا دسی نیم ولې هغه نوعه چې تقریبا څنګه ګونو شته روغې کنه نو یو حرکت دی یو جزیات ته جاری دا جزیات ته حرکت خو ختمي کیږي یا ختمي کیږي ولی ضروري ولا کړکه د مطلق حرکت په ازلی نشي د مطلق حرکت تم شې نه نو زه شې کنه حوادث تم ازلی شې کنه حوادث تم شې کنه بیا هغه جزیات چې کی ختمي کیږي را ختمي کیږي په مطلق دی. د د دنیا ته رحم اقتدار خدای رات نه کیپا اقتدار دا ملت باندې د اقتدار د جمن خبر لکه وګدا شو وګدا نشو را نن دی کم وایته کوم شی چی نه خالیکه د حوادث څخه نه غشه وم سه حادث ولکه هغه ازلی شي نو حوادث بازلی شو نو د جواب ته ازل سره خاص دینوم نه ده چې ازل تکي پیراګا نظر بم راځي د ازل معنا دا چې بس امیشی مخه نکې امشای مسکر با قران گوش ماکه مونږ ولې یو جزونه مالکي ده حرکت نه نو حرکت هم ماذری شنو شری کنه حرکت کې میچجیزه ده خو یو جزيات ده حرکت چې هغه ذلیل ندی هغه ازی او زی راځي او ختمي کی راځي او ختمي یموتکه حرکتون بیا نو هغه چی شي کنه ذلیل نه دی که سنو ساده دي دره ماذری شي نه دی ماذری شي او دره شي شي اصل ازل درم سوال داره اصل ازل خو عبارت نه لري لچاره دا ودا په کوم زمانہ سوال نه دا بدیږي کی کوم الیخلوه مل حوادث تر په حوادث نشه او ازل کې حوادث کوم په کوم ځای کې راشي دې و ازل عبارت نه لري دې حالت مخصوصانه د زمانہ معين نه عبارت نه لري حتی چې لازم شي وجود د جسم نه فيها په دې کې وجود د چا بل هو بلکې دې عبارت ته د عدم اولیت نارچانا او اغذیه استمراری وجودینا خو په ازمنه او چاکه مفروزه کې چې غیر متراہی په جانب د چاکه او کته حرکت ازلی شروئش دي کنه معنا ازلیت الحركات الحادثه معنا د دې خبره کې حرکت الحادثه ازلی دي د دې معنا ده را چې انهما من حرکت دي نشت حرکت الا وقبلها ما घड دینه مکه حرکتی اوخرائی لا لا اله ابتدا یعنی یو زه تر سینه بس غیر متناهی و هاذا ها هو دا مذاب د چهار د فلسفو نو دا تسلیمای کی نشت ر یو شیدو جزیاتو ر حرکت ن قدیم و زمان کلام په جزیاتو حرکت کې د زمان کلام په حرکت مطلقہ کې انا مطلق او حادث ثابت نشو کنه نو ګورم څنګه چې عادی حادث دي زګدينه خالقيږي د حرکت او شکر ناګه حادث دي وکم چې نه خالقيږي د حوادث شنووم سي حادث ولې کا قدیم شونه حوادث هم پکمځي کوي دویځره یاندې ازلی شي فاضلي معنی ده نه چې په یو خاص مکان کې یا په خاص زمانه کې ازلی دي ته و چاول ولې نه دي بیا یانو دې ما ولې ګټو دي نه خالقيګې د حرکتونه د ځمه ټیکته نه دي خالقيګې د حرکتونه په یو جزیاته حرکت دي او نه حرکت ده د جزیاته حرکت هرکو ختميږي او نواره حرکتونه نقص میږي کې یو لری چې بل له کبل لری چې بل له داریو نه مخ بل دی او هاریو په بل دی نو دا شک کويږي کنه پوه شوي که جواب جواب حاصل د جواب داره ګوره مله دی په و باارت ما د معقب له جواب شو حاصل د جوابېدارې یو خبره دغ همدله تا پ خپله معله سره ته پپله و چې یو حرکت, حرکت دی یو جوزیاتول حرکت د حاکت سره ته دا علی دی او جوول حاکتېشي شیری حادث دی نو جواب داره چې عاجبه شار د خبره ده ډیره عاجبهره عاجه داره چې د یو ش ټول جو زیات حادث اوغ ته سوه چې داې شیر نو چې ټول نو د هغې هغه نه عابم شوشي ځکه ته د مطلق وجود په غیر د جوزیاتو نه بل شي کی نه د مطلق وجود په جزیاتو کې ټول جزیات ته تل سوال حاضر خدا نه و هم شي شو ځواب ده چې دی وجود د مطلق لپاره مګر په ځمند جزئی کی نو خلاایق تصور تصور نشي کېدਰੇ د قدم د مطلق شَرَ د هدوست هر واحد د چا د جوزیاتو تاسو کوه چې برد مهشی او اعتراف کول د دې وخت جواب راوښه انغه سوال ده, ده و انا وایدا جزیات حکم ضروری ندچ یوش ضروری ندچ یوش والک وایزکه کنا وایته گلاب تنا گورین نا ودا گلاب شپمیاش کیو جزیاتی سره وخم ولی گرا بدلی, را بدلی نو جواب نما ده ددارا ہے که حکم بیا بیا و دیچ حدوث ختمیدایایو نګه اوګده شپدمیاش شوی او دجزیات و راز راز شو خو او قدم که خو فرق را نه جای کنا نو سن احکامات دکریږه نه باید لیګی او دا چیکب بدل شدا حکومتانات ته نه دا خدغه حکومت بدل شتی زمانی ډیر اګه زمانی دا او ده چې پټول احکاماتو کې دی بیا چې شي بدلې بدل نه دي ټول احکاماتو بدل نه دي شریعه ارار ګولم ختمیدل کېده نو هم ختمیدل کې راځي یو سره مخه بل پد نشته ند که رنګ ټول جزيات ته حرکت حادث شو د ټیک ټک دې زمانہ به کم ای د نوې د حرکت زمانه به ډیره خدا په دې د لارې نه کوي چې دا ریپ حکم دی په کېدا به په هدووس بدن بدل شي نه حکم بیان د هدووس دی حکم بیان د چاره صلی الله علیه وسلم